Інтимних міст Читає автор Передмова уривками Ця книжка мала бути енциклопедією Звичайно ж, особистою, авторською Такою, що її пише одна людина Тож, за великим рахунком, радше енциклопедією в лапках. Енциклопедії прагнуть фундаментальності. Кожна спроба описати світ через тлумачення понять є максималізмом і межує з безнадійністю. Іноді з абсурдом, як у випадку першої польської енциклопедії Бенедикта Хмельовського 1745-46 роки під промовистою назвою «Нові Афіни», де під гаслом «Кінь» подається найблизьковичніша і по-своєму найвичерпніша з дефініцій. «Кінь, який із себе те кожен бачить». Авторові Нових Афін здалося, що цього достатньо. Зрештою, він мав рацію, поза як саме його енциклопедія була першою, принаймні першою в польській ойкумені. Як описав і витлумачив, так навіки й залишиться. Утім, Завдання енциклопедії не тільки описувати та тлумачити, але й актуалізувати описане та витлумачене раніше. Адже про них відомо, що претендуючи на всеохопність, вони застарівають уже в мить свого виходу. Дотепер я двічі здійснював певні енциклопедичні спроби. Але відтоді я дав собі слово ніколи більше не влазити в жодні енциклопедії. Зате я завжди ніби якийсь павич – або давній Памва Беринда, чи Гауна свій лексикон. Судячи з тлумачень, у переважній більшості джерел він, лексикон, є фактично тим же, що і словник. Так стверджують усі, і тільки німці, що то словник у широкому сенсі, довідник або посібник у спеціальній галузі. Але припустімо, що чимось таким виявиться і ця книжка. У такому разі, спеціальна галузь у ній є вельми спеціальною. Автобіографія, що накладається на географію, як це назвати? Автогеографія, автогеобіографія. Звучить надто складно, ніби якась тяжкостравна гекзаметрична батрахоміомахія. І що до того ж первинне в цьому поєднанні біо з гео, що на що, власне кажучи, накладається? Ця книжка – спроба пережити їх, гео і біо, як єдину і нерозривну цілість. Тобто змішати їх таким чином, щоб не було видно, де проходить межа, де закінчується одне і починається друге. Для цього біографію доводиться розбити в друзки, а географію хоча б місцями суттєво спотворити. Я написав місцями? Це правильно. Ця книжка про міста – які стали чимось більшим. Вони стали місцями з великої літери, причому особистими, мов, ерогенні зони, інтимними. Місцями, ознакованими на мапах, як міста. Бо насправді все починається з мап. Скільки себе пам'ятаю, завжди ця маніакальна схильність їх розглядати. Мапи стали для мене тим, що в романтичніші часи звично називали – джерелом натхнення. Найзахопливіше було уявляти себе рухому невидиму крапку на їхній кольоровій поверхні, ось тиков за ній, перевалюючи через гірські хребти або спливаючи за течією вниз блакитними нитками річок. Пересування поверхнею мапи називається «подорож». А кожна подорож – це і пригоди, і фантастика. Хоч ніде правди сховати, найдовше я просиджував над політичними мапами. Хтось дійшов би висновку, що мене вже тоді вполювала геополітика. Якщо її стріла була справді отруйною, то в мене при собі завжди є антидот – геопоетика. До речі, який колір України на сучасних політичних мапах? З радянських запам'яталося, що СССР був насичено-рожевий. Польща якась чи не салатова. Китай, зрозуміла справа, жовтий. Його подруга Румунія теж, але через кукурудзу і мамалигу. Добра стара зелена Англія була зелена. НДР – світло, а ФРН – темно-коричнева. І кажи після цього, що географія нічого спільного з пропагандою мати не може. Того ж до речі, що й ФРН кольору були Сполучені Штати Америки, темнокоричневий колір, мабуть, слушно вважається найгидкішим. Я це пам'ятаю, бо я це годинами загіпнотизовано роздивлявся. Щоб відповісти на щойно поставлене запитання про сучасний колір України, я тим часом. Зазираю до Атласу світу, виданого ДНВП-картографія, не такого далекого 2004 року. Україна в ньому світло-зелена, себто така ж, як і Швеція, Китай, Канада і Саудівська Аравія. Не бачу в цьому ніякої мотивації. Хоч добре вже й те, що наш колір відмінний від російського. Росія ж, мабуть... Разом із закордонними активами Успадкувала рожевий СССРівський Так Мапи – моє все А з іншого боку Попри всю мою любов до них Я так і не навчився Функціональному ставленню Вони для мене були І залишаються швидше Такою собі фантазійною сумішю Гібридом літератури і малярства Назви і візії і аж ніяк не засобом для знайдення правильного шляху. Така ж і ця книжка «Суміш. Гібрид». І в жодному разі не користуйтеся нею для знайдення правильного шляху. Вона радше допоможе вам заблукати, пройтися манівцями і може розважить, дезорієнтуючи на місцевостях. Але це головним чином не через мене, як такого з моєю ідіотичною замапленістю. Головним чином – Через диктат абетки. А якщо зовсім, чи бодай частково, відмовитися від абетки? Уявити собі позаабетковий лексикон? Які ще варіанти читання цієї книжки? Боюся, що всіх мені не злічити. Можливо, хтось із вас мені допоможе. Я ж тим часом перелічу лише ті можливості, що спадають на думку. Наприклад, за роками. Що, якби перестати розламувати час – і вишикувати всі розділи у суто хронологічний ряд. У цьому випадку на початку був би Ужгород 1965, а в самому кінці той такий Кведлінбург 2009. Хоч де в такому разі розмістити Львів, який завжди, перед початком і після кінця? Краще не за роками, а за річками, бо це ж прихований лексикон річок, Аара, втім, і в цьому випадку буде все розпочинати, а уж виникне на заключних сторінках. Рейн і Майн, Полтва, Лтава і Волтава, Одра і Одер, Донау і Дунав, а також Дніпро могли б, ясна справа, суттєво переставити акценти, переспрямувати потоки і зробити цю книжку іншою, цією самою та іншою, одночасно. А якщо за країнами? Спочатку українські міста, далі польські, німецькі. І так просуватися зі Сходу на Захід. Останнім було б Сан-Франциско, на якому навіть Захід кінчається. Починати ж таку книжку довелося б, наприклад, із Токіо, в якому я не бував. Найсхідніше, де я бував, це Москва. От був би початок. А ще, можливо, за землетрусами – Порами руку, гірськими чи рівнинними ландшафтами. Міста, в яких мені снилися сни. Міста, в яких нічого не снилося. Міста, які мені снилися. Міста, в яких я не спав. Міста, які не сплять. Міста, які не дають спати. У мене є ще одна, остання порада. Користуйтеся цією книжкою «Як вам заманеться» в цілком довільній послідовності, відкривши її у цілком довільному місці, неважливо, з кінця, початку чи середини. Йдеться ж усе-таки про свободу. Власне кажучи, заради неї я й писав усе, що трапиться вам на цих сторінках. Міста, яких тут немає, проте дуже хотілося б. Багдад, Бомбей, Буенос-Айрес, Бухара, Ванкувер, Марсель, Тбілісі, Трієст, Фергана, обов'язково одне-два словацькі, Вавилон, Карфаген, Помпеї, Содом, Гоморра.